Alhamdulillah, salatu wa salamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahabihi, wa ala Allahum jallu ala faramderojme, dhe dhatëm për ti ndim dhe fali kakojmë, laf datër dhe bëkimet e Allahum qurrimi Muhammeden sallallahu alaihi wa sallam i familjën të shokët dhe të gjithatat që ndjekin këtër u këtër u këtër u këtër u këtër u këtër u këtër u këtër u këtër u këtër u këtër u këtër u këtër u këtër u këtër u këtër komentin e një prlutjeve që ka preferuar pejgamberi sahasun t'i thim në fund të namazit ton, respektivisht para selamit, do të thotë pas salavateve pas lutjes, të sobij duave. Dhe nga duat më të preferuara dhe të, të rekomanduara ka qenë që ta lutim Allahun që të lavolat nga mbront nat ruan nga sherr i katër gjërave. Ruan nga denimi në varë, denimi në zjarë gjëhënjimit, nga të qijat që mund të në nëjësjelin sëprovët e kësa jetë dhe ato që vin pasdekës dhe keqë dhe dëmët që mund të në nësjelë sëprovët dhe gjallit. Të kemi thënë gjithashtot se lutë që i bënd të përkëmberi sara sëllëm në fund të namazin të shumëta. Dhe me të vazhdoj së dhe dhe më një për lutëve që Ne jë themi zakonisht, dhe është, është përdan dhe përhapër nga lutjet që të gjithë ne jë themi këtë lutja për a salamet. Rëbbenha atina fi të dunja hësena, o filë akhirët i hësena vëkina adabën na. Kjo është nga lutjet dhe dhe që ne jë themi për a, se të të jam për a salam, pra në dhe të të marrë më dhe këtë lutja që të njihemi më përsafën e kuptimet asa që jë themi, dhe për qëfar lutemi dhe qëfar kërkuemi në të këzot i Gjellewale në fund të namazit ton. Kjo dua Rabbena atina fi dunja hesena është edhe për i duave të Quranit që Zot i Gjellewale në kamësuar të themi. Ka ardhë në mësurën Beqara në jetin 201 pas a jetive të haqët ku Allah Gjellewale aftet për haqët e përisa regluve të haqët ka orë në fond të shërimit të reglët haqët këllutje. Dhe Zotë Gjellara përmendë se pëmine nësi ka për njerëzve, njerëz sëktuar, që thonë, Rabëna Ati Nafi Dunja Hasene. Dhe Zotë, në e, ja, vetëm këtë botë mira. E të këtilët nuk kanë hisën në ahiret. Nuk kanë shëpërlëm në ahiret, në nuk asë nuk e kanë lypë, asë nuk e kanë dashtë ata janë mjoftuar me të mirat e kësaj bote. Dash vetësatiru ومنهم من يقول ابي تيرو نjerë tjer ka qe thon ربنا ااتنا في الدنيا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا عذاب النار. O Zot, na jap të mira në jetën e kësaj bote. Dhe na jap të mira në ahirat, por të tjetër, dhe na ruaj nga zjarri i xhanemit. Ndërsoani sidemalik radiallahu ta'ala në të rësmetan se nga ludet më të shpesha që i than të pegamberi sallallahu asllem është Allahume atina fi dunja hasana o fi lë akhirëti hasana wa qina adhabe në narë ke që e përman në dirë më talë gjithashtët një herë kan lëjmru pegamberin sallallahu sallem se një njeri është kapluar nga një smund një pështirë dhe nuk për i gjeni laqë Në smundje vështir dhe ishte në halli i tij sikurse thyej me ne ashtë dhe lkurr s'kamën të alzha smundje rën nuk po i jeni los dhe ka thith pejgamberin sallallahu alaihi salatu wasallam që shikon në hallin e tij pejgamberi alaihi salatu wasallam po nga gjende e thirr, nga gjende e trond, smundje, dhimbje, qori tha Hëll dhe au të visej A ke bërë ndë një lutje dhe dua A ke bërë ndë një lutje dhe dua A ke bërë ndë një lutje dhe këtu me Tha poja Rasulullah Qëfar këthen Këtë këmdo në azot Atë denim që Duhet me e marrë në hirat atje Jep me në këdunja Qëfar dhe dua ja Qështë bërë ndë një lutje kështë për me dhe në zotit Atë denim që Këm e marrë në hirat Jep me në dunja <tum> Ata të pekamarës, në të satiun, nësënë bëna të dinim, nëse pëllutër për dinim. Tha lutë të dhëthuji, o Zët në abë të mira, për dhërë për dinim. Dhe mësër, pekamarës, në këtë dua. Dhe thua i Rabbana atina fi dunja hasana, o fi l'akhireti hasana, uqina aadha për nërë. Lutë a Allah në gjallë huana të juhë, zët ihon, në jabë të mira në këtë botë. Në jabë të mira në për të mira, jo për të këshia, jo për të dënimë, jo për mërapshtë. Po për atë që është e mërë dhe që është mirë, këshëm se i pegamberi sallallahu aleyhi sallam. Qëfarë kënë këtë dua? Fëllim nështë, kjo dua filon me amën e Allah Gjallahu ala -Rab, e Rabbë, Rabbëna. Dhe është një loj, një loj kërkese, që përmes këtij amni të ndërmijsohet tek Allahu xhallahu ala që na jep atë që pa kërkojmë. Në ko ndërmijësim tek Allahu më të mirë se të bëhet përmes emrave të tij, se të bëhet përmes fjalë që, që Allahu xhallahu ala ka emërtuar vetë ai. Rabb, është ai që i ka krijuar njerëzit, është ai që kujdeset për njerëzit, është ai që i ruan njerëzit. Prandaj nuk ka emër më të përshtatshëm me kërku ngjalloh kë që përkërkojm se përmes amrit errob prandaj edhe shëmice e lutjeve të pejgamberëve të Allahu xhallahu te vone është përmes amrit errob qe në kitab me të amin Allah xhallahu te vone ja qsom prandaj edhe dona ka msu me shfar amni anë apo çka im bësin Allah xhallahu te vone na ka msu me shfar amni ma thir dhe shfar amne me përdorim drejtimës me seneve dhe kërkesës që Zotë i Gjellu atë në japë për mes e amët, Rab, Rabbena, o Zotë i Jon, o Kryuës i Jon, Kujdestar i Jon, ti që në ruan dhe në mbron, dhe furnizuës i Jon, ne kemi një këkes nga ti, ne kemi një lutje për ty, cilë është aja? Atina fi dunja hasena. Në japë o Allah në këtë botë të mira, Çdoherë ndopyrat në këtë botë na politë mallë jeta bora. Dietart i ka përmend një varg, do të thotë, të mirash që njerit kërkoni në këtë botë. Disa ka përmend disa, e disa tjetër, disa tira. Këto, të tjera. Të gjitha këto mendime të dietart ndo kanë kundërshtim njëri me tjetrin, por janë pralësht një lloj llojshmëri e këtyre të mirave që ne e kërkojmë gjatë jetës. Kfar ka thënë dietart? Kur ti thua, "O Zot, më jap të mirat." Çka kërkon të thmirësh që të pollut Allahu me të jap. Fillimisht disa ngaditor kan thon, "Po lut Allahun më të jap dije edhe praktikë." Shikoj, kur ti thosh, "O Allah, më jap të mira në këtë botë," do të thotë e mira e të mirës dhe më e mira në këtë botë është Allahu më ta mësuj të, mësu të mirën, edhe më të mësuj me punën në boshet e mira. Nëse ka një njeri që ja kanë huaj dijes të mira, Nuk e din të mire në së lashtë. A në qësh ka në medit me praktiku, ko nuk e din qëka ashtë e mira. E dhe sa tjerë, e din qëka ashtë e mira, por fatë kecishë nuk punojnë basë mirës. E din që këja ashtë keqë, nuk largot për keqës. E din që nuk banë kështu me folë, prapë fletë. E din se, e mirë ashtë me i thonë këti qështë të, si a fatë. Për në qëshë kënjëri, i kësi këndërshtimi këndit e përjetan duon në apë në këtë dunjetë mira, këra nuk dhin që ka po e luta Allah në gjëllë në ola. Andaj me e përjetu adhurimin, me e përjetu lutin, me e përjetu kuptu. Në një kur të imi, o, Zatë, në apë këtë dunjetë mira, e pora është, nga se ma mira është, ma e mira begatin dunja është, me të mësu Allah të miren, edhe me të mundësuk që këtë mirë me zbatu me të mirë, që kështë me për i kuptimit e hasene, e mira që të e lutë Allah për të mirë, që Allah në këtë dunja me tjetë mirë, qëka është, kanë thënë djetarët, familje e mirë, me tjetë për Allah gjallore, grua të mirë, ndërshme, që të respektan, o edhe grus me edhe mburë të mirë, që ndërën e respektan, dhe fmi e pasarës të harit e të edukum, edhe kjojnë në hasene, të mirë, që të e lutë Allah në gjallora për të aptë. Shiko që e ka që farë duaj e për mbedhësë, veç një fjolë Hasana, sa për finë vetë në sajë. Këtë e në mirësit e duajve të Koranit. Dhe të të formulimin e kanë të shkurëtër, por do me thënë e kanë të madhe. Hasana është familia mirë, grua ja mirë, po dhe burë një mirë për gruan, edhe pasarës të harit, të edukuar të shëndosh e kështu mëra. Në kuptimet e fjolës Hasana, O Zotë në jepë të mirën këtë botë, nga kuptimin e dhe jësë, hasën e është edhe, rëzkë halal, me të japë Allah në gjëllëvanë. Në dhoni një atë vinë fërënëzimi, në vinë rëzku, në dhoni fitu, ndaj, të pëllu të Allah në gjëllëvanë, që Zotë me të munësu, me ma fitu masë parit. Por ajë fitim, pasaj të jetë halal, të jetë me dhjërës, faqë e bardë, me rrugë të Do të të rrugë të këqia, rrugë të mashtrimit, rrugë të përvecimit të pa lejuar, të pa lecëshëm e kështë më ratë, e lutë Allah në gjëllë lewala me të jepë, rezgë halal, fornizim halal, bukë halal, tesh halal, veshëmbati halal, keqë ka është, prej asaj që njërin këtë dunja, fornizot me të dhe i duhet. Prej kuptimet të filatë Hasana, gjithashto kanë fëndjetarën është edhe, Me t'jepë Allah shpitë mirë. Do tëtë, ju veç të më kuptimin e ndërtimit, po atë dhe në kuptimin e vëtë jetesis. Ka se kanja se kanë në shpinë mirë, në kuptimin e, ka e, e jashtërë, po për në mërëna se në rahatë, për në kënë mirë. Sjepë Allah rëhatë i. Pëse, për shumë arsujë, e kanë mu shpinë maharanë, e me mëngjesë të përmenë salat. në salatë, në shlëpinë nuk jetë me bismillah, asë nuk hotë me bismillah, asë nuk fëtet në Bismillah, asë nuk qua në Bismillah, e kam e konë rahat. Kësa aty, pasaj, ku nuk kamën të Allahot, dhjetë që ka ka aty. Andaj, t'i kur thua, o zëtë një apë të mirën këtë dune, thua, o zëtë një apë, shtëpi të rahatshme, shtëpi të mirë. Këdunje, thua, ozat, shtepit shtepit mirë. E që dhe nuk kuptën edhe në aspektin e gjersis, një ngusht, e dëfështir, për edhe, e rahatshme dhe e mirë. Dhe gjithashtot, kanë thënë djetarë këj, Hasen është që do e mirën këtë botë që duhet ty lëtë alamë përta. Këndaj, nuk ka dua më për mbledhëse, nuk ka dua më gjithë për firëse, se doja rabbena atina të dunja Hasenet. O fil e akhirat i Hasenet. Gjithë ta këto që i përmandir më tanjën të mira, janë të nevajshme, janë të duhura, mirë pa, po, a duhet me qenë kërkesa e besimtarit, ethera dhe synimi i ti, dhe tjetë ambicia ti dhe vullneti ti kërë këpot i ndërinë në këtë dunja, njo, njo, nga sa e dinë se në këtë dunja i duhen këtë mira, për më gjithatë, këtë, këtë mirët e këtë dunja i Allah me të dhonë, prapë se prapë, dikur kimi i loratë, kimi i praktisë, kimi i shku, këmi... këtë mirët me i pasë, gjitha që i ceka dhe shumë tira me i pasë, kimi i lorë, kimi i shku. E ku kime shku, ka kime shku. E për atje ku kime shku atjel, ku shkë o fil akhret i hasena. Ja rab, edhe në dunja i më këdhon, ha më dhulli la mirësi, mundësama që jatë në heret me posë mirësi. Për anda pra i kanë thonë, Ibrahim el Edhem, ku në i detarë, i, I njohër e ka qenë i devatëshëm, i kanë thonë, pëse në, oto të, nuk kena, Nuk këna të dëshirë shumë me elshurë këtë dënja, i në të lidhë për këtë botë shumë, shumë përlekëvojmë këtë botë, pëse? Qëfar ka unë i brejme në edhe? Ka unë, është nërmal që njeri ju me pritu, me u bardë, nga endertuara në terënuarë. Apo? Kajtë njerëz mëndë të që dresën për një shpijet dvogëll e tur dzu me danë i banjës të rejë. Ka në qefë që shë tonë? Ama kërë kër apo ne hoqja kurku vetë për zonë shkret termet mendoj Allahu na ul peshëri termet që posillen në kollanëve e është shumë për vetëm për të dië se nuk dal pi shpisin e për gjithçka çka tani shkon e shkon ku do të shkon kur vjen ai të shoqërit që gjithkush i ka Allahu shtëpi të vet rahat është tek kurku s'ka çesë me kalu nga ndërtuar në terenuar pse ju e ndërtu këtë donjë shumë njerëz e kanë ndërtuar atje apo e kanë prishë nëse Allah po ndërmë Duk e ndërtu këtë, edhe të me ndërtu. Këa është mesotare e islamatë. Disa njerëzë, duke ndërtu këtë dunja e kanë rënu ahiretin. Disa tjerë, duko përpjek me ndërtu ahiretin e kanë rënu komplet dunjan. E disa tjerë, që tenë komplet. E tënë këtë dunja e kanë ndërtu, e tënë këtë dunja e kanë punu, e këtu kanë fitu, e këtu kanë pasë mira, edhe kër kanë ndalë, kanë vazhdo me të mira. Që këa është komplet që që në në tërë islami konë komplet me lidhë me së dunjas edhe ahiretit me lidhë me së nevojëve fizike që i kemi edhe materialit dhe atyre të shpërtnore andë islami në këtët vëqë shpërtnore në le praktisët i fiziken të jashtë të materialin a dhe të këndër të komplet me qëllë i përkryjën në aspekt njerëzorë ati në fit dunja, hasëme miren ka dunja o fillë ahireti hasëme edhe nahirat e të të njëtë ahiretet Kër fillojnë të mirët, prej kur ti më shëllësit, që të delë shpirti, prej që ti momenti, o Allah, më së më lehë kur me hekë, te i të më vendasë në gjënetë. So A di sashe? A di sako atë i shumë, prej kur të delë shpirti, o Zatë, prej që ti momenti e dheri të më vendasë në gjënetë, atje kër jënë të mirët të mirëve, më së më lehë kur me hekë, mi avgjithë të mirët, edhe kur të më delë shpirti me më dalë mirët. Edhe kur bën me lajtën në var me ardhmëri, edhe kur tingjalla me kon mirë, edhe kur datë parate me kon mirë, edhe kur llogaritna me kon mirë, ke me kon mirë, mirë hala më shumë keç ka kona dynia me kon mirë. Le thon, lëto Allahu Xhella Wala për ç'sot, do të libet me shua. Da ka dashë ka. këtë kam marr, ka dashë këtë. Allahu subhan, thon ç'sot, keç për shifrën këtu. Tanxhi që më kelot për kreqjet u avë. Qysh na e shkurtën Allahu rrugën subhan. Qështë të mundësënë, Allah u Gjella, pak me thonë, shumë me fiturë Pak me vëpru, e shumë me u shpërli Qështë të mundësënë kështonë? Fërrej që ati që është El Rahman El Rahim I qështë më shërë shumë Aja është El Kerim Aja është Bujarë Aja është Bëmirësi I cilë Të mundësënë që me pak Shumë me fiturë Wa qina a dhab e në nar Dhe azab Narua i nga zjarë i gjhënimet Nga Këtu e pëse ka da, nga se duhet me da gjëhenimin. Ekstra minutë Allah më për tëse është bëjeg i dënimë i rronë Allah në rujtë, i pështirë. Andaj ekstra plus tësaj, ozër, në rujtë nga të gjëhenimin. Edhe këtu, islamin e jetë edhe një lejë pëshore, matëse me këtë dua. është duhet me këtë këtë mirën këtë dunja, El me kërkot mirën në botë gjëtër, mirë për. A duhet jetë e barabartë kërkjesa? A duhet jetë i barabartë mundi? A duhet jetë i barabartë dërti? A duhet jetë i barabartë kërkjesa njejtë? Si për dunja, si për heret? Jo, e zë barë në shumë. Nga se jënë të pa barabarta. Pra në shika, në këtë dua, e kemi dy plus një. Rabbe në atë që në fëtë dënja, hasënë, o zëtë, në amë këtë dënja të mira, edhe në atë botë të mira, edhe në rrënë gazore të qëhnimet. Ajo botë i ka dy. Apo, zënë këtë duajën tri kërkesa. Ajo bon, në tri kërkesa. Dëmonë, është një tërësi e ndame në tri pjesë. Njëtë të të të të të të të botë, e dy për botën, të të të të të botën, të të të të të të të të të t që përtu engajmës në ta, në isë dhe dhe do nje, e du për a tje. Mënohën që përtu me pas nje dhe në tonë e dhe. Nëse ki diska, dynje, të qëka, në isë dhe dhe do nje, dhe dhe nje të qënë e tonë e dhe. Sa të ki mund të sjeven? Edhe të kohës? Edhe të mundit? Edhe, edhe të pasuris? Edhe këtë qëka të ki? Kjo është ndarja me mjë mjëtë. Këtënë. Këtënë. Nëse një, një me, me menajume, me dhe dinë Vëllaiu na mëson se k'duo, për ndërozl çati me ambicioz. Jo me afim me pak, se Allah thon ka për njerëz çka thon, ne hap kët dyna të mira. Meç kët dyna. Përkose ne sot ne posa është e vogël, po kduhet me kon ambicia e njerëz, domthon e kufizuar veç kët dyna të shkurtës, pakës besimtari nuk ngjihet, jo kuptim të lakmis, po kuptim të mirësive. Vet negative andaj that Në këtë dunja po na dunja ai e arrin edhe kët botë e arrin edhe botën tjetër ai arrin mëmsu edhe për kët dunjë arrin mëmsu edhe për botën tjetër ai arrin me punuar edhe për kët dunjë edhe për botën tjetër ai arrin me ndërtuar edhe kët botë me ndërtuar edhe botën tjetër çka muslimani ambicioz vonat jo den ben ju jo negligjan për tas mjaftohet me pak jo jo ajo është ambicioze s'nos me pak ai çu më mor sot ka munsi Gjon kuptim ta është lakmisë dhe përndopsisë, një marë tjetët me që lezuë, një, një, një, vetë, sot ka mundësia dhe. Pëndaj, do të shikaj për gangerin, sallallahu sallam, pësaj ka e pa allahu gjendë nga mirësitë, nga begatitë, prapë, si ka qenë apërimi ti, fodej natën, a gjeron të ditën, e bënd të dhikër, e sa, so angazhimi, pëse? Më në ka dhu që, Kër Mosulam një përkëm? Peygamberja Sëmbë Në këtë dunia, a i tërgëzëj ashabët, a i mësej ashabët? Ebu Bakar tha fi lë gjennë, Omar fi lë gjennë, Ebu Bakar i në gjennët është, në dunia e nda ishtë. Omeri tha në gjennët është, e ka fitua i gjennëti, në dunia të këkonë. Tha Othman fi lë gjennë, Ali fi lë gjennë, Othmani është në gjennët, Ali ju në gjennët, Kërë mësë e kërë u atha këtë përgarë, a fëllatën të anë apëshurën? U angazhurën dhe në më të eprë, u përpeka në më të eprë, u ladhën dhe më të eprë, pësa? Fakët që i gjenë apërgëzu me gjenët, zëto që i mëri fundë, gjenët është i gjonë, është i madhë, më fillan nga një derë me hinë të e dherë i të firdohën, se bagi gjemë ashtë, nëse jam gjenët që të përdu me sh Shkëshmë pazarin bagi në altë, në gjënët poveç ku? Ku këmë e konë gjënët? Në altë e konë pazar e, në besimtari e qëmë pazarin në altë, ju kefi këshët, a është haram këponë. A te mësebë e përën e të haram e o në altë. Kër pak më në altë, e banë besimtari që e lupë firdaus në që të punë se banë. Oseba, heq pa jina tonë ndarët e dispozitave, haram, haram, këpo, kër pak më në alt Për ti a vesh, vesh me farzë për në tja A vesh duhet me konë farzë për me bua A kujnë tjerë atë Andaj, bënë pak më naltë, pak më ambicijazë Jo vesh me pru vetën të farzë dhe të haram me qaqë E ishtë të lamë në latë dhe ishtë të mirë është Da ma më punë më ronë në farzë dhe në, në haram Njërë për po bënë ambicijazë Bënë pak më naltë Që ta ke po Farzë i sabot i, i ka dure qohatë E në dy së njëtë bre E e kuvonin fvon e sunetet po tusion bosh po tusion bosh po çhat që, çatu janë prioriteti çatu të japin fuqi forca çatu grindin te kallaja e lorë ku sunet ndaj pasimtorin e kelesë vetëm i falet sa të dhe dhe ura, Andaj, tari, nukilan, sunetet, fal, Sat, komunzi falet dhe karbon na thon 33 shohalla masavol ve çikaçë ota shki drej drej gjatë huja edhe 300 euro e stak formular da edhe masodi afta Sa më shoq. Asa nuk mjaftohet për të bërë më pak. Sa të komunsi, është ambicioz. Kjo dua të them me kon ambicioz. Ai po ato është ambicioz. Allahot në këtë botë, atëra është në botë hasa. Jep Allahu xhellahu. Jep na hirrat dorthat, s'ka kurë, s'ka më kurë. Asa besimtari është ambicioz edhe këtë dhunja lut të mirën me këreta të kuptimit më çesik. Po na hirrat të lut të mirën, edhe lut Allahun me lut nga xhari i xhehenit. Këtu në njësa prej kuptimit të kësa i doaje të madhe, të rëndësishme, që si kur që e tje ka pejga mërësën, shumë e ka ton këtë doa dhe shpesh, edhe kjo doa. A dur në prit veç namazin, kër vjen doa me dhënë Rabbenatina Fidunia? Ja, Allah më sepëret, po në amasurit gjithësysh, a ban mas namazin me dhënë, po që ushë nuk ban katë cilë dhe shdoj. Lutin, shpet të ne, që i dur, Rabbenatina Fidunia, Kër dikush të bëndua me i që dhurtë Në që i dhurtë Rabbe në ati në afirdunja Hasen e u fil e aftë Hasen e bëndua Në shpe tonë Në kjerë kërë kërë Në shpe kërë Dikon së le që ndhurtë A ma Thu e me gjuhën tënde Lëtë allën me tjetë mira Me të nësume folë mirë Me të nësume përnu mirë Me osilë mirë Kej të e në pjesë për bërështë Kësaj lutje më adhështore që atasht për është shumë e thejlë dhe e gjërë dhe e rëntëshme në përmbajtë. Ndhe Allahon e madhe lësë, kujtë e starën e njerëzime dhe gjësisë, dhe furnizu e sinë tonë, lësë Allahon gjënë lewala, që ajtë në apë mirën këtë dunja, dhe ajtë në apë mirën në ahiretë, dhe ajtë në ruën nga zjarë i gjëhenit me. Në kaj që për e toë fanë për sëtë, Allah i shkullet dhe ndërofët, më së